11. Через 6 місяців Вона Вона проводила тиждень у клініці, лише у вікенди поверталась додому. Завідувач відділу був добрий знайомий її батька і залагодив усе так, що вона практично мала кімнату лише для себе. Вони вже оселилися в новому помешканні. Там, де був балкон, зі східного боку вікна виходили на ліс. Дитяча кімната мала бути та найбільш сонячна. Вона вже майже була облаштована. Для хлопця. Вона знала, що матиме сина. Бачила це на екрані в гінекології і потім на видруку УЗД. Усі так незвично дбали про неї. Мама обіцяла, що переселиться до них на декілька перших тижнів після народження. Вона була така добра. Тільки часом питала її, чому ти так мало усміхаєшся? Того четверга в клініці її відвідала Ася. Вона знала, що сьогодні не буде її чоловіка, тому прийшла. Виглядала чудово, схудла, підстригла і висвітлила волосся. Вона постійно усміхалася. Вони почали пригадувати Париж, сміялись. Було так, як колись. «А пам'ятаєш того адміністратора з готелю?» – запитала раптом Ася. «Було помітно, що тільки ти йому подобаєшся». А Ліція не могла цього пережити. «А пам'ятаєш?» Вона перервала її і, оглядаючись довкола, запитала пошипки. «Асю, зробиш щось для мене?» Ася уважно подивилась на неї. «Чи ти могла піти в моє бюро і прочитати пошту, яка мені прийшла на комп'ютер?» «Знаю, минуло вже півроку, але я впевнена, що Яков щось написав». Вона схилила вниз голову і прошепотіла. «Я б хотіла знати, що він мені пробачив». Вона дала Асі листок з кодом і паролем до її поштової скриньки. Я майже впевнена, що вони не поміняли код у брамі. Піди туди якнайпізніше, коли вже нікого не буде. Підеш? Ти впевнена, що це добра витівка? Запитала Ася серйозним голосом. Так, декілька тижнів я засинаю, думаючи тільки про це. І прокидаюся з тією самою думкою я хочу знати, чи він мені пробачив. «Розумієш? Лише це. Не плач, до холери. Звичайно, я піду. Завтра п'ятниця. Покладу мало спати і піду. Зателефоную тобі в суботу зранку». Вони міцно обнялися на прощання. Було так, як колись. «Зателефонуй, не забудь. Я буду чекати». Ася, а що коли вони змінили код, думала вона, почуваючи себе як зломник. Зупинившись перед дверима б'юра, раптом захотіла втекти. Піднесла до очей листок з кодом і прочитала код у тьмяному світлі аварійної лампочки. Підійшла до крат, повторюючи в голос цифри коду. Вона набрала усі. Двері відчинились. Другий справа. Перший стіл. Навпроти вікна. Вона поклала листок з паролем доступу до поштової скриньки біля клавіатури. Стіл був зовсім порожній. За ним ніхто не працював. Вона запустила програму пошти. Вела пароль. У поштовій скринці було понад 150 непрочитаних імейлів. Майже всі від Якоба. Кожен у темі повідомлення мав слово, мав слово «сторінка». Потім йшов номер порядковий, дата, місце, звідки надіслано і переважно в дужках. Яке слово, що описує суть. Вона почала читати. «Що ви тут робите так пізно?» – запитав молодик у темно-синій формі з ліхтариком у руці. Вона зачиталась і не чула, коли він увійшов. «Ви не бачите?» – відповіла вона, підносячи голову. «Плачу». «Чи ви маєте доручення?» «Ні, я плачу без доручення». Обоє, як по команді, розсміялись. «Як ви будете виходити, прошу згасити усі світла і вимкнути комп'ютер». Він більше ні про що не питав і повернувся в коридор. Вона ще ніколи не читала, Чогось такого. І, мабуть, уже ніколи не прочитає. Розмова з жінкою, яка покинула, залишила його. Попросила пробачення. Він пробачив, але не зміг її забути. Отож, писав до неї імейли щодня. Так, ніби вона була. Без будь-якого жалю. Без будь-яких претензій. Питання без відповіді. Відповіді на питання, яких вона не ставила, але він це робив замість неї. Імейли надіслані з комп'ютерів у Вроцлаві, Нью-Йорку, Бостоні, Лондоні, Дубліні, але найчастіше з Мюнхена. Листи до жінки, яка їх не читає, сповнені ніжності й турботи. Чудові історії, які він розказує комусь, найважливішому. Жодної претензії чи скарою. Тільки часом якісь прохання або благання щось зробили для нього. Так, як тоді, коли Зврослава перед самим святвечором писав із братового комп'ютера. Я загорнув для тебе подарунок. Разом з іншими покладу його під ялинку. Я б так хотів, щоб ти могла його розгорнути. І щоб я міг бачити, як ти тішишся. Остання сторінка мала номер 294. Надіслана 30 січня з комп'ютера в Мюнхені. Вона була як крик на допомогу. Він писав. Так, як рік тому. Прошу, знайди мене, врятуй. Вона залишила на екрані відкритий останній імейл, e сиділа, спершись ліктями об поверхні стола і вдивляючись у це речення. Вона думала, кого їй більше шкода, підвелася, знайшла дискетку на сусідньому столі, перевірила, чи вона порожня, скопіювала на дискетку усі сторінки від нього, а оригінали витерла з комп'ютера. Було дуже пізно. З телефону на столі замовила таксі, замкнула двері і з'їхала ліфтом донизу. Незабаром під'їхало таксі. По радіо Гепперт співала ландринки. Таксист дозволив засвітити світло. Вона змила чорні від сліз плями і поправила макіяж. Якби не було так пізно і якби я не боялася темряви, то поїхала б зараз під своє дерево подумала вона, делікатно доторкаючись до дискетки в турбинці. Вона зателефонує зранку, як обіцяла. Скаже, що Якоб пробачив. Так буде найкраще. І такою є правда. Правда – це дуже загальне поняття. Він прилітав до Польщі ще двічі. Задушки поминальний день. Було страшенно холодно і падав дощ. На могилу Наталії він пішов пізно ввечері. Майже вночі. Він нікого не хотів там зустріти. Він хотів їй усе розказати. Щовечора приходив на її могилу. Деякі лампадки не гасли упродовж трьох днів. На могилу батьків він пішов із братовою сім'єю. Потім вони вдома пили чай з Ромом, який він привіз, і згадували. Мамані листи. Щодня. Упродовж п'яти років. Потім він повернувся до Мюнхена і через кілька днів полетів у Прінстон. Він завершував спільний із Варшавою проект. У він прилетів на Різдвяні свята. Польський святвечір у братовому домі. Було прекрасно. Випав сніг. Вони пішли на Різдвяну літургію. Він молився, щоб минув цей його смуток. І цей страх. Він боявся. Він писав до неї. Ніщо не змінилося. Він писав щодня. Імейл, як вечірня молитва. Пильнуй себе, Якуб. Вона розплющила очі. Її волосся було мокре від поту і сліз, які текли по її щоках і зупинялися на шиї. «Ви подивіться, який він великий», – сказав молодий лікар, підносячи її сина і заступаючи, грезучи світу лампи. Вона бачила лише червоно-сині тільце з величезною лисою головою. Коли він її зашивав, вона майже нічого не відчувала. притулила себе. І розплакалася. Вона вже давно так не плакала. Акушерка витирала її під щола. Не плачте, усе скінчилося. Ви маєте здорового синочка. У нього велика голова, тому він трохи вас порозривав. Але зате він буде розумний. Накладаючи їй шви, молодий лікар сказав. Запишіть. Година народження, 4.08 ранку. Після накладання швів дайте щось міцніше на сон і перевезіть у чотирнадцяту палату. Годувати дитину аж завтра під вечір. Вона прокинулася від голосів. Спершу не усвідомлювала, де вона. Підвела голову. Страшенно боліло у промеженні. Біля ліжка сиділи її батьки і чоловік. Усміхалася до неї. Вона піднялася на ліжку, поправила волосся. «Де він?» – запитала вона. «Тобі незабаром принесуть його годувати», – відповіла мама. Чоловік устав і простягнув їй букет червоних гвоздик. Поцілував її в щоку. «Марчіник важить понад 4,5 кілограми. Я теж народився такий великий». Вона випросталась. Лікарняна сорочка розкрилась, показуючи на бухлі від молока груди. Його ім'я буде Якоб, сказала вона тихо. Чоловік подивився на її батьків, ніби шукав у них підтримки. Але ми вже говорили про це, і ми начебто домовились, що він називатиметься Марчин. Так, говорили, але ні про що не домовились. Марчин – це лише одне з імен, яке ми обговорювали. Я думав, що ми вже вирішили. Сьогодні зранку я дав видрукувати повідомлення. «Це коштує тисячу злотих! Я не маю наміру нічого змінювати! Вже надто пізно!» «У чому річ?» – здивувалась мама. «Марчин тепер дуже модне ім'я!» Вона не могла того слухати. Спустила ноги і сіла на ліжку. Вструмила ноги в капці. Незважаючи на жахливий біль, повільно підійшла до шавки з одягом біля умивальника. Вийняла з плаща проти мене з грішмі. Почала рахувати банкноти. Те, що врукувало до тисячі, додала копійками. Повернулась до ліжка. Поклала перед чоловіком гроші і сказала. «Ось тобі тисяча злотих. Мого сина зватимуть Якуб. Ти чу? Якуб». «Що з тобою?» Приєдналась мама. «Не впадай в істерику». «Чи ви б могли зараз усі вийти і залишити мене саму? Всі!» Вони встали. Вона чула, як мама говорила чоловікові щось про післяпологовий шок. Вона вже не плакала. Лягла. Була дуже спокійна. Майже радісна. Вона дивилась на гвоздики, які що лежали на ліжку. Вона ж не терпить гвуздик. Чому він цього не знає?» З напівсну її вирвала медсестра. «Чи ви хочете готувати дитинку?» – запитала вона, тримаючи в руках конверт, з якого стирчала голова її синочка. «Так, дуже хочу». Вона піднялася і сіла на ліжко, відкрила груди. З благоговінням узяла конверт із дитям. Вона широко відкрила очі, усміхаючись сказала йому, «Як кубику». «Я тужила за тобою!» Налякане немовля почало плакати.